بسم الله الرحمن الرحيم بابا غفر لي يدين من غرفه واحده مقعدون لا سنوق <تصفيق> بلقه واحده لبا غرفه او ما كده بلقه غرفه اكثر غرفتن مصدر دی او غرفتن کې نو لکه دا وایي دا کړه ترجمه په ماده چې سره وګوري صادق له حق سره مناسبت نشتی که چې دا خود او ریفد وضو کې قد غسل وجחנו لدينا خوشتي غسل دې دېني دې مز مزدا د استشاق دې به مساله غسل کې او تفسير قباب التسميه نشري جي بسم د قضايا حاجت کې کاخي او بيدعنا روسا مسافی طریقہ خیو بیدا و دص مصادر د استنباطه شروع کئ اجمالا بابه او بیدا و دص با په تفصيلات باندې شروع کئ او خاطر قدا ده لکه 25 باب نه باب لکته سارو د استنبامه باندې باب المزمدا دا د تیریخه کومه تیریخه د چمو سره دیږي او وایې وایې هنه شروع کړه کسان الله او داس نه دې مار دا سروسته ما ته یو مخه مخه یې دې خلکو دې دیو ینیویچ د بوخاری سوي ترتیب نه خو به به فکر زنیداش وی چې دا د کاټی وینو غلطی ده زنیداش وی چې د زنی شګد نه نو غلطی ده مخفلي فقوات خلقوی خو حڅه زاو پر تيری امتحان کا دې د لږ فرض کیږي دې تتیبونکی کله کله دا د استادانو تتی محسوس کیدو استاد نه یو خبره محتوی دی هغه ذکر کیږي اگر کله کله د شوشي چې پتاواده ما ځای د حديث سابقه باندې باور وکي کله د شيمی چې هغه سهمل حجي ملي کې مونږه باندې د باب چوزا کر ریدا پا ملاحظا دا باب سا جو ده. موسانی فو ده نظافت خبری ذکر کولید. مخ کی تخفیف هم ذکر کوا بے اسوا هم ذکر کوا. ینه تخفیف و اسوا هم ذکر کلیو کان تو کب یه دیا بنیم. وز دې مزاحب المثال ستارفې په بیا څنګه راځي دا خوله شی مسله دا چې روړې کما ته ځان مور کوي نشه کما نن څنګه مور کوي نو چې تخریب یې نه واه په څنګه راځي او چې دا یې تخریب نو دید آغای یومیسال ذکر کهو چوبرا دی که هم تخفیب دی هم اصباق دی که تخفیب خدا دی که من غرفتن واحد دی که مین غرفتن واحد دی که اصباق با دی که دعب اللہ سوسنیوزی که مخفیوین دی که لکه خالک چوه یرک خبر مختصر که نوعات اف مقدم که فرا برمانی خبره مختصر که نوع تبسکا بس خبر مختصر او کور مقدم که او ده آسطا که کلام هم سیوا که او ده عویس ربه ده موفردات و ده حتم الگی او آغا که بیت سوطی ترنم هم جوڑه ڈیو در پشو پزه با پشو خان شاوگا ، امه دو غنیبا بگئی مقدم پر آباد مانی تنکا ڈیو در ایو خوشو در چه لیرد ڈیو در پچاوان جی حواجید شید سوال بکیا خبليگی خویو خوشو ڈیو جیو در ایو جنگی بانی ویلیرد ڈیو در ایو خوشو او د وی یانه پرشاد دل دو او د بلارې کوملا دو او د مورک هر سر ما چې دا یو سال کوم او نور د فاتکی یو څه کوم هی لازم ما سر د وی خیاسر د د ادم لا حکه او درې څه ل وکوه عاطف مقدم ک پربت لازم سر د وی خیاسر ا لا حکیم هم ایک شو هم اختصار و د کټ طریقہ یې په دا طریقہ دې دې درس کوم دا طریقہ ځنی انسان له بلاغت اور کړي د هر فصیح مليق په کلام کې با اختصار دی خو جایمیت دی مونږ ته ته طریقہ او خضر اجازه اس esqueل نِmile ویدٍ ، مطران جلو کے آراد وشاړی خبر شته چې که ترجمت امباطی دار وكار راب دار اکنه ، اگر یوز سی دیきی خبر گید ، اگر مانی اسران مانی غوارد گید ، این؟ محمد bronze حاسآ عمراق دار favourite forefront ، قطعه محمد رلی حاسر ، آمان او tuned فتوسته کم ، او SPEĞIDE اخیر کماعن ابن عباس ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تن توزع داود فغسل و یغسل تاسو غسل معنا نه پیګیدو واجب معنا نه پیګیدي دا خذف معنا نه پیګی غرفه معنا نه پیګی یعنی مې نه پیګی یعنی فغسل بهایده یم ناس ثم غرفه مائل فغسل دای ذکرو فرش علی رجله یمنا لگی دو ته وله ترجمه الطالب په دې کې ده په اذافه ایدہ یتلو حذا فلا يذل فن فغسلتهما وجه او رسول ده به تاوی تیرخه خیمه او دا او دا ستوځ مسائل سره پدې یو حدیث باندې راځم کې دې بیا پازاره وې د ښا د یو بالکل راځم کوئ شي په هر یو مسله بیل بیل باب وکړی دې په هغه ځین کې ترجمه المام دې تحقیق او غواړي تدحدیث بلیحال مانی خو حساب به دلته وشي اولا جنو توضؤ فغسل وجهه توضؤ معنی دا 14 سیکل نه به مخولین زه نو دې تقدیر همیشه راځي توضؤ معنی را ده دا سیکل به څنګه به دیني کیسه سو غوري غسل وجه تفصیل ماني مؤلف تو سبب نه وړاندې کړی دا تفصیل ما تاسو کړه وې په دغه یا چې فاصل و یو حکم و دا وجهه د تحقیق پر شویلېو حتی چې د خلال حت هم شویلې مسندې مسلې تعلق نه کوي ما ما زو چې شاک مسایل چي دي دا هم دي مو سنت پر باندې باور وکړره ان جشتم باندې تاسو قاتلې شي خال څومره دي ها ان جشتم باندې باغ دې ساري څه دې ټول استاک اثنہ ا tastتنا دوں بعدی کو از نیسی گھرات کی ایل تحت سانس Studies تک LETہهای ont پچم انۯ اشتن رووریference واب تانگ گاہا만 از نیسی اللہه وشیت پیش Приسacey منalanی شکت و ا معض opposite شکتی سبحان ماہ رو اور والعنی شیخ عباس들이 انت صاری اب مرد مزه او د شیطان په بشوخه په دغه جوړه ده د خی لا ذکر ده خی تر ذکر ده فرش اعلی لري زميان خی طرف اورې تفصیل اکټه ما باندې به ورهي ایک کتیس باب بابا تایم انفلو دو ایک کتیس نور بابا گو رئی بابا تایم انفلو دو پیدا امنا سلام دابانو اوی چرپی جبانی تبسیر پکار جنا دیوانی موسانی بو ستیز جبانی باب بدا کرده تحیات پوالارنشوه لیمون فاشدیگی غا سره دې هاه یعنی له يسرا وږي فدري جان په دې کې ذکر شولان وږي فدري مو سن په دې باندې دې فورې مکه بابا ودا کړی مستقل بغو وليبعضو وضو سلاثن کې وګوره به پاڼه بل تر توانوي فاذي کې بال فاذي ثم غسل له سه سلام مرانه کعبه نه ثم غسل عليه ونتیس اکتیس دا بابون ماهنی برازی مصررانس مفصل، او پداغذین محند ریشی ونتیس تیس بانی وخیر روانان رویت ساس بابون را جمع کمه انشاءالله اینشاءالله افاقی محطیم اوه امدگیم قال ربنا يقول اللهم كن في سبيله ونجي سبيله بارك لنا ربنا بقوم يوما ولن تعذبهم ولو انتي اونتادي فمبرده 31 صفحه دخل مسرراته اونتادي فمبرده بابا ما يقول عند الخلاء باب تسميه تعالی کل حال من عند الوقاع و اسم شنای د بنیاد نشرو کړه د بنیاد د خبری څوک شوای چې تدقیق نشته بیر په تدقیق سره مخکې ملي خبری په تدقیق کې د مقدمه باندې ایمالی خبری راځي اشواق باغونه دی دی پوری وو جیکو شلو دا ده طهارت مقدمی بشیرت ته روان کو کړي نسبته طهارت د فرات موقوف علی او دا حرج نه اسبغ اكمال به وی بیر اسبغ د اكمال د قرن منین کول وسیت تسمیہ دې کار خلا کرا آزاد دی انتقال د خاص ده همته انتقال ده عام خاصه انتقال د نزید نه نزید ساده یو خبر بل ترته به پدیمه قوم کې مصنف د پارا ز پکار یا د وضو samt mutlaqa tasmiya di krle taala de je musanne padai rahmat de uzu sam mutlaqa che kama tasmiya ta allah uzu liman yaskus alayhi niya hadith di krka ne patar nematul ba padai hanwa sawalata balkay di chiwi tasmiya یقاعده علی تعلق او تلک داې کله <متحدث> حاله یقاعده شامل دی دا په خصوصیت ولې دی الله یو خده تسمی اهتمام دی یو دا او یو د مه وی یاده چې رات دې پر دا اعظم چې څوک یې تسمیه بغیر د طهور نه نه رسول الله ص ان ته توضؤ فصلی نما علی حد لوشاء بالسلام کو او کې جواب ورک بادل پراوي جواب ورک او یې ځنې کرے تنا کل اعلی غیرت وحین اني کرے تنا کل اعلی غیرت رحمت کړم چې دا غربه زوي کړی لیکن دا مهور په دې باندې تسميه ده ودس اوقات کی حتى چاہلی دو عیب بینی واجب امام احمد بن حنبلن اومی او رویت تیو تسمیه واجب دا. وحین دو حرد کی لا حضور لمن نمیسکل سنالیه <سؤال> یا مهور قرنبان دیتا سنده سنطه واجب نده زکر ابن عمار ابن مسعود رویت تیر من توضع وزکرس من کانت حر جمید بادن ویلا فتحر الازا لأنه يجب أن ترغب في الأول أنجيل يجب أن ترغب في صفحة يجب أن ترغب في صفحة أقول رسول الله إذا توضعت فقل بسم الله والحمد لله وملايكا حفظها لحسنات لكي صور رسولنان پیمت اسلام آر صلح کی برای ابن عزیب نمطفو روید رسول اللہ سلام و رحیم دعا بسم اللہ و شهدنا الله لا اله الله وحده <متحدث> لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هر اندامو انزل باندې بخیر کی وی اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التاهدين من المتطهرين دا تو انو جنتن دروازي چاودا شوکو درکا ته مونږه کو نه دا وله ما جن ندسي فارغي لکه څنګه چې د مور نه پیغاو د غنا نه رحمت را دو کو بدازه چې تثميه جيهد زاد او ددا پزام کې د غره وي کنه يا منصور دي يا مرجو دي کمر ويته ما د منصور هم ذو عتیکم کې چې من راغلي را غريتهنا لم يمنعني انا رد عليك بِلْيَا أَنِّي كُنْتُ عَلَىٰ غِيْرِ تُفُرِينَ زَاهِرَ دَایَتِ مَعْشُوف تِي اولنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اوضا کدا جزا یا تا هي چې دا قومه له صلاة فصول یو کوم دا رسول الله سلام خبري په دا ځای کې یو عليه السلام يس للى كل له على ماختے میں تنبیل ہوں کہ امو صنف دا دلیل لقوت نہیں تلی حق کئی اما استدلال چدیں فرے کی وسط کئی صریح دلالت ہم نے خوش استدلال تکش کئی دلیل کی احطیع زکا کئی کچری دلیل کی دائیو خبر نکل کیو پیغمبر نایسی صحابیت. فلیتباو مقعدو من انات که برائشی. اشتدال کی واسحط زکا کئی کچری بالفر و تقدیره کچری بالفر و تقدیره کچری اجتیعات مؤتيهبنا الله جل شانه اجر ثواب ور کوي ان کرے فنا تا متوي شي بن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هي تعويذ كده شي يبداو دا حديث مسندي قال لي ابن عباس تي خبره ابن عباس رسول الله صلوات الله عليه وسلم هو قال لي يبلغ سوق دي قال لي يبلغ قريب عباس خبر رسول الله صلوات الله عليه البته دانش ور کي حديث او مرشور شو او متصل شو کول شو ترکه هغله او هدي كه كر کو داري كه عباس رسول الله صلى الله عليه خو به متصل هم شو کو داري كه بن عباس نه دي نه دي متصل نشو فرش، بحظیص نع 길 را داو ، و این دوانلاح هل ٮ Assassins مولیت تоминаر ذasan را ام هارت بعد ذا نیمان فکرا استعجاله شوش شیف تصمیه تسمیه یك انگیس تشکبا رضا سبسجن ، تبسسن ، اظیم و باللوم تم ا epidemi و ظاهره دا دا سيون د م ان کول دا بيدال فاضل قبل كشف العورتي ها ورا خشب العورت چیزی اختلاع پر کشتده خراجع دارچی اجتنابو دیم هر کلاح چیزی ابدال احوال کی بسم اللہ رانا ناقب الاحوال کی خوفتر ایخ علامانی تسمی پکار در ابدال احوال حق دی چاقاد حدث کبرا حال جنابت حال دی اقرب الاحوال کی دی اگرد ردیب پی نزبان بندی حد شیخ غرد دی مولوم شلائی د ابتداء نا د احلیه د سرديات سوی په طرف کار دي حين د نکاح کې مسنونه خطبه ویل په قاضي او حين د وقيعه کې مسنونه قذف کاځيا د تولد کې مسنون ذکر اذان او توایا بیرو استاد ما شم سي تربيت چې داغنا یو صالح انسان څنګه ښه وای بابا ما یقون عند الخلاح دا خلاح پو مقبس ہوئی که دیشه چه موسانیت احتفا کروی د خصوصی ذکر د قضای حاجاتنا پا دی محکنی باب رزي دوين با دوينا جل من اوزو من خوب سوال هاي لک باب دوي په نوټه پښه دی ها کوسي دي کدارغه له خلال القدره تتي ممه دي کړه خلال بالخصر همازي بالمد عمرزي عالا امن بل خصششی نو زیاده و حشیش ہو چگیا. و بالمتشنشی تقضیح حجزی تاویل. و قضیح دا چه نیاشی مکروحات تسریمی کی زكاة مکرہات او تصریح ده مده باندې خیل مکرہ ښکاری دېګه شيخ مکرہ دې ها هاشیا یو کا القرآن کی کنځی دی کیه لکه غلا ولیکه بې دار کارونه دي کوم نه نو اڅار غوښتو چات باز دې مرز ورداو تکایي خناقامو کو اکروس کاری وی د کوښتو یاله دې په ده خپلایي مستری کو نیانو یو خره په دې ټکی حالات مو کومه باندې په کمال فائده استعماله نه موحذب الفالده ذېږي حدیه الاقی <سؤال> کی چې دا لفظ کراحت نه قلشې نه بدل شي همي نن الاقی کی دا لفظ دې کراحت نه قلکی او یو تادید نو کنی په مطول نو حشثهم وی وی مم تهم وی نمنصح منصحتهم بالحصات زمند دي دینه خوګل په بیت و بیت تو حرات بیت لارم دا غانين دي د ټش بوله تا همدا شنو ديته جواب چي وي دا په دې جواب چي وي معنا دا هغه ترس چی اه ترس چي ته هاں، جواب اچھی. محاذب اتفاقیده. مرسانی فالی او بلکمالو کو ما یقول عند الخلاع، اگه <أغير> او نوی چه ما یقول عند الخلوج یعنی خلاع. فیدی باب نشتی. حال داره چه ہند الخروج <سؤال> من الغائت والبول مغسنون تي کشتده و مهمون اویدت ته کدا چه تخلانه صلی روزین و غفانه کبوئی رسول اللہ اسلام برید زنده مغسنون اذکارنا الحمدللہ اللذی آزمان الازاده د نه او الله الحمدلله دعاه تل قول او خانک یا الله بسم الله الرحمن الرحيم پدار یو کډنی من عمرنه ده هم نقب کډې الحمدلله الی اذاقنا لذته الحمدلله الی اذاق اني اذاقني لذته وابقى علي قوته واضح باني اذاه سورة ابن المسحودن الرسوم <سؤال> <سؤال> <سؤال> الحمد لله الذي اقلج عني ما يوزني وامسك علي ما ينفعني اذاقه وجلاله څه دا غره وته نه پو شروع ته راغلي امامي بوخاري جامع دي او په خپل ځان کې جامع دي د مضامینو سمانيو او په ټولو جهات باندې یې جامع مشکل کار دي مادن الحديث تا سند اول متویس مرسلی په استاد آدم ده او استاد شاوردی در هغه استاد عبد الراجید السهبدی او دا اخر پیدا xmlns دی اول فاد ایذا تحدث خلاها اول طرف تا وطابه امی عرارا دا آدم دا پارا متابه امی هم را غریده تاک چه اخر دا آدم صابیده دا شعبه نو دا امی عرارت متابه هم صابیده اول طرف تا قال غندر عن شعبہ لفظ بدل ک د سیونوی جو تاب و عن عرا و غندر عن شعبہ الفاظ او فیک د ک نه د د ک د روس کی الفاظ ک فرض لے اذا اثر خلا فرض کرے چ ماشی زیادہ اذا لم تظلت منه أن يقول مداني أذن حبيل أذن أراد Burton el-Aziz وفيه تصوي على الم那麼 بأس هنا بناب mates فهي كان من المؤotent وقال سعيد بن ما كان انا ذکروا سوالا انا انا ذکر کړل سوالا نام عزيز او سعيد بن زيد دا چې حدثنا عبد العزيز اذا رادان يفلن نفط اولي يذلا اذا كم شيء زاده خلرا غدري دي اذا تل خذا را غدري دي تدين مرادم زاده اذا رادان يفلن بعد دخول بييرشانو دا به دا دې ثنا د فارغ متآزيات تعمره کم چې دا ادم له متآزيات ته دې ته متآزيات تموي ادم هم د رب د نه خلق محمد بن علي بن حلال محمد بن علي هغه نه خلق کړو او دا متآزيات امام البخاري په دعوت کې ذکر کړل ناها سوار او شپک درشم اصاب خوانجی غنظر عن شعبار موسن دیبادار دیکر کرده موسا عن حماد یاد لاری گوی ایخ مراد نا حماد نا حماد نا حماد نی مراد دی دیکی نکر کرده خودتو راکے توڑ ماتن الحديثة أثمت وجود الحديثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلا فداخل خلاك بوئي فأخبرت جوابك الرسل إذا أراد أن يدخل لفظ المجد أنه إذا أراد أن داخل كناة تكلي إذا أراد أن بعده دخول کاش قبل کش په یا بعده کش نو رات خدای کی په ذکی ابراهیم نخی باید سوخه وای چې په خلیه هم وی دشی کوڅو دا وای چې را جدا جدا ده د ګندګۍ یا او دازکار جهت اعلیٰ غبر ازید. خو خیر حضیر کی تفسیض آگئی. دیپدی جیمن کی مانک پا دیو او دستانو او سبحانو کی دو دست مسال را بکردی که خو خلال زی همی او دست چکی گی خو په ازکار پاکی نو پا دیو دننا زنه علماء فقدي چې د نننا دوسته کوي یا د بهر کوي نماز هر موته یې څه وداه ترقه کوله زنه وای چې د نننا یو دوست کوي خاص کله دنه وای د کاخو منسووبو منسووبه ترقه ده کوه 5 16 خير دې کوشته وینې شعل له راځي راځي چې په ځمږ په دې دین کې چې کما خاني او دا خاني دي په دې کې به حرج نه وي چې اوسه تشمیع کوي اواز کوي دا هو په هغه ځمای نه خنډي هغه خبره بدلې خلک او هغه ځمای باندې ګندګي چې را غم ظاهر کې نه وي په حبوالو دي شي هغه مال بخته اعدا ذکر جي حد جداد دا ذکر په تين فنشي شويلي ذکر ايمو وقاعوق كيا راي مختلفه ده دا ديو لخر تحفيشه اعوذ بك من الخبث والخبائث خبث ظمتینو جمع د حدیث ته او کو اعوذ بکم الخبثی و بهرمادر شی او صحیح لفظ خبث ته او سکون د باسا خطا جوه دا غلط ته ابو عبید القاسم بن سلام و ابن احمد البته فاریابی بلویری دا سی خوبس کې خوبس فعل ولنده نه هیڅ کې نه ساکم کیږي یو جامع د حدیث ته <clears throat> ظایر کیوشکال دے شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام محفوظ ہو دا شیطانہ دا سنگا جیستی آداء کبPower ها دا دے شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت لطالی مولکہو و اصراد رسول اللہ علیہ السلام تاوودی ذکر دی اوای باب وذمای اند الفلا او دې بار څه څه نه او دې د هغه بار څه څه نه او دې بار ما دې موسنیک باداب با کی روان او دا هر شي مارکنا اکمالات معلومات او مهمات دي دا مختی ایک معلومات او مهمات تعالی خدا الفاظ او اقوال او سوال وس ایک معلومات او مهمات دا عیان ستالک سیتی کله مکه نه سوې پېټر کوغاری زانده څه پې یې نه مکه کې ولا زکه څنګه دې کیدارو څوک دایته راځي کی رحمت یاده ذکر کای نه نيته ولا ذکر د یو دلا ور کی ذکر کړي چې نه مالا مال بنیاد یا بازار چې نه فقالق بشيره یې هغه ځاهري سال فاس ونشت او بعیددا هم ندای چې موسنی فل رحمت ونیز باندې توارد وغه د نیت نه جهیزوی بیا غشه چې دما کنيک مالا پکاري نذیرک حافظ ذکر کو باب و وزن مائی اندل خلا دل تے تری مطاب و وزن اور سدا ته حدیث قیمہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دے اذن یا رجی بکار دے پر دے محسنید چید. ستا کتابی کتاب دے. خدا چاہ خبر جبا کرامات ویلکی گی نو. زایر شرح کتنینو. یو سلو سلام محمد وشار. یو سلو دوپ نصم حدیث دے طویمہ باب الاندت معلما کی ورسم باب کی. بيدانه في مالك ابي ديك كان رسول الله صلى الله عليه واله وغلام اذاهتما وعنز و عنزتين يستنجون بالماء ايتين يابن هم ليه ها صراحه او شرم بابوري بابدي ياسير نوئيس تنجا پا احجار اوم سا بیدش. شالم بابان پیدا نکو؟ همم ایس تنجا پا دونو باندی. خوروستاس ہوئی جید دونو ثبوت نشتی. بخاری یو باب ترلده کلا عبال تتا سو قطل نا په خپل پښې باب الحمدل العنزة مع المعلومات الاستنجاء دا به څنګه ولري باب حمد ول سمباب دی باب الحمدل العنزة معلومات ما الاستنجاء او معلومات بالاختيار ما نوي باب سورا د سنجا کی دو وو سره انځاولا نو دو وو سره انځو له وڑا نکا ول انځ تر څو غوي وان لانځ ته آسان علي زج نه نه انځا غام ساده چې پدیمن نو ووث عام زوړه چې په ری باندې ځان لګټي دوتې همرا راوږي ته پہزان سره وواځه غټه لټه همو وایي خیر دې نه مولا کو نه وی ربیبل توایا مال غټه وورا خو هغه څه نه سوال چې پامه نه غټه لټه راوي هغه څه یې انځر دا سوال ته بخاری کې قديم ملي کېدل چی او لفض بدل کو مالمای بیل سنجانریان مالمای پیل سنجایگی او بو سانزاوڑا پاندا سکر پاندا کسی جانی کی او ناو آنزا باندی گتی لوتی راجو کی بریوانا سابی شروع او پا او بو باندی او پا گتو باندی او پا دوان باندی دا څنګه غیره چې دا چا صدات ترتیب نه وي نه غدي به پریشان شي ولیدان سوری نه وي د ګټو لټه تنظیم نه کوي ها غیري خيري ورغره نه بيسته کې ها ځان څنګه کوي دا من علوم النبوات خبره ده علوم خدای ته واش قسمت اکشب چې هغه دتی اللهم وفقہو فی الدین دعای وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای وکړه خدای ته علماء او ویالکو مرشوم عبد الله مو کیسه دې نور نغاله کرامو ښه بی علماء را مستشدون و محاوید اللہ سکرنہ غالق شادر شادر شادر شادر ما تو حموقا ملا و نشرتا ناها ورودتا میکر ذیہن کیو ما جد علماء سکلا مصابح حکم ما بس اللہ سکر رسول اللہ وردن فوقا مو طلاس کی خود زیاد و خبر موکنو و زیو قسم اتنی حیط متوجیشون شا زید دیالک شداد رکتا لطوفالیو مظلوم <معزود> منی مورګه چې تاسو د دې دی فلسفه وویا ما چې دا راځي خاموه لري تلل دي, دي دیلک محغتو لا شمال راکور به چا د الماس صفته لیدنه لیکو یو طرفه شولک په ځکه خوپه شګنه مغوتمین نه شلم نو ما چې دې معصوم کو سنجي دګیدا دا خبر ده د پلمانی خفغان پاتې شي نو ما به تل سو کومل لا صرف دیمه کې زیدہ پارا چین زمان پا نظر کیوی خداستا تا پاکوخوا چین تروس پا سشولے بیتا پشار شولے حلما را دا کم بڑوکی چین پاکیوی زکیوی ناگی تا تا چین دعا کرواری اللہم فاقیقو فی الدین آغان من بارتا مخش جوئی بیدے پاکات پیٹ پوخ کے آغازن بیسار دا ا بخ نه ګوريې فساد کوي نو سان کې د مشران نومو کېدې به د مشران نتیږي نه غیر پر دوا او دا د صایب وقار په دی هم نوکتہ دا سمحوس کئ شه زندای او خط په خو دا کله مشران او د دې ضرورتونو احساس د کشرانو سوي د مشران وریدا هغه خدمات دي چې د دې تعلقات د مکروحات او صدا او داس کولي چې یا کول دیتی نه ورو ری تعلقات د سو د مکروحات او صدا خو چې شاګر کله کوئی نه هغه پیېني موقع چې راځم او صاحب کمزور دي یا مجبور دي زبره کوشش کوما چې د حالات د اقرانه دیموکراتانه طيبات کنه ها دا خصت لاج له شانو او وقابله ذولمای دی بندي غږ ورول دي شاګي استاد اي فشين نو هاوي شاګته نه پي دي وا بلمدګري ته نه پي دي بچو او خپل او زه وي صداي شاي ده تاسو ا هدا مخلوق نه راکې دي با مكروحات تصديق ناگی پده کشش کی، سی زماد ده محترم مقروحات، چه تا چه تحکار نشی، شیشا و خینچی تیل ده طول و لساتی، نوکان کوي لواده که یا سنت و لبرابره، کپلی و لینجی، کمزی تا غذا حاجت لطلی، پاگه مانجا کمزوری، پاگه مانجا کمزوری، پاگه مانجا غباره، اغزی صافی، ماتر که یا خوی بویا داو <سؤال> سوق کی دا امام مولانا احمد مدنی کار دے او داو سوق کی دا امام مولانا اشرف علی تنویری دے خدمت کو کار دی می زاجی نے تو کو دے دے باجیہ خدمت کی خدے فضل دیاں کہ تو مزلو ولا شو سموقم رات ملاونا شلا سلق لکھت خدمت او کر دے مشران او مقدم می دے دے ملا شو صوف اللہ و فقہ الذين تقوى ورك اتبحوهم اغى ذات الدين ده زکا وضع الهذا حن منکر مقابله پی د عالم خدمات تمشه مرحت او د مشرد پردا پرکاری چې کشر روان کی په خصوصي اوقاتو کې او د کشر د پردا پرکاری چې د مشرد سره تطابق نه هیڅ الی لې غلکاروشو چې د خطیب شه خراب شه د په خپي ولې مشره ده کوم وختو هدا کچانی مشانی چی دي د مشره تقریر ته وغو نه دي نه معصص متقدم دا به غلط کار دي دا شوم ما کېر تاسو دي لیش دا غوي د دې نورو اا روايات او د هغوی رویت ندی برابر داونه ستروییت نه کنه دې باندې له تاسو فخر کوي او درې کم چدا مو کوي ونه کوي د دینه تاسو سره د نړۍ شتیا دی دا او ستر نن مرغابو ا وې څنګه ماشران خدای له طریقې بس کوم زه غدا بوخاري که ختمه نشم سبا ما په بل طریقې ما شته اوس په دې شیبه ميويو مالو کومه ا ته وې ايخ كل اللي زاد ليك قاعد ليك انا يدي كتما زناتي